котрій випала козирна карта у вигляді принца з Саудівської Аравії. Тося Офелія вийшла на поріг велетенського маєтку, оточеного анфіладою з білих колон, мов цариця. На ній були сріблясті лосини і довга футболка, розшита стразами Сваровські. Під пахвою тримала кудлатого цуцика із рожевим бантиком на голові, «Продавчині троєщинського ринку нервово курять біля туалету», – подумки посміхнувся я. Простота обличчя зі скошеним підборіддям і широким перенісям була ретельно замаскована яскравим макіяжем. Гелеві вуста неприродно видувалися за кінчик носа, штучно сформовані сердечком. Сергій звірів. «Знервовано приєднуються до продавчинь Троєщини», – пролунав в моїй голові другий коментар. Офелія повисла на руці свого принца, сховалася за його широкою спиною, грайливо поглядаючи в мій бік. Принц пояснив, що її будуть знімати в кіно і попросив виконувати все, що накаже режисер, тобто я. За п'ять днів зйомок – Тося Паскуденко добряче заразила мене вірусом класової ненависті, наслідки якої я почав згодом плекати в собі як подразник для власного сумління. Монтував фільм удома. Тоді мати ще була здорова і після смерті батька часто приходила до мене. Вона тихенько сиділа за моєю спиною, і годинами спостерігала цю досить нецікаву і марудну роботу. Я різав, кроїв, перекроював кадри, курив, чортихався і кілька разів вжив тих висловів, котрі не стосувалися ніжних материнських вух. Офелія на іподромі. Вся в білому, з червоною квіткою, в довгому, але зіпсованому численними перукарськими процедурами волосі. Кінь білий. Збруя теж біла, інкрустована перлинами. Лізе на коня, випнувши ззад, який послужливо підпирає молодий тренер. «У мене вісім коней», – коментує Офелія. «І всі з різних країн світу». Ось вона в шовковому халаті, розшитому китайськими драконами, з тим же цуциком на руках, демонструє інтер'єр зали. Ці колони з Греції. Одна з них піднята з дна моря. Раритет. Ми навіть вчених винаймали, щоб отримати сертифікат. Вона три рукою одну з гладких колон і додає: уявіть собі, скільки треба було зусиль, щоб ось так відшлюфувати її, аби вона була схожа на інші і не вибивалася із загального архітектурного ансамблю. На цьому місці я почув легке материнське пхикання у себе за спиною. «А ось ця накидка зі шкіри справжнього поні», – веде за собою камеру Офелія, вказуючи на диван в стилі ампір. «Ну, поні, знаєте, ну, такі маленькі коники, ну, користі від них ніякої. Пусик, це вона так називає свого аравійця, Замовляв його в Новій Зеландії, живого. Його там прямо в прерії вполювали. Там же й шкуру вичинили. щоб все було по-справжньому, а не магазинне. Я не люблю штучності. Я знову почув пхикання за своєю спиною. Цього разу подвійне. Далі тяглися кадри родинної вечері. Пусик і Офелія сиділи за довгим англійським столом, сервірованим за кращими зразками п'ятизіркових ресторанів. Перед ними, як годиться, горіли довгі білі свічки. Посміючись, подружя скандувало люся, «Люся! Люся!». В кадр увійшла служниця Люся з великою срібною тацею в руках. «Що це?» – запитала Офелія. «Піца Луї-13», – вклонилася Люся. Подружжя побесідувала про страви. Ну, певно, вони добре підготувалися до цієї зйомки, адже Офелія жваво і невимушено розповіла про те, що цю піцу вигадав італієць Ренато Віола, і що майже таку саму вони з Пусиком замовляли у Парижі за 8 тисяч євро. Старанно перерахувала всі інгредієнти Сир Моцарела, три різновиди кав'яру, червоний лангуст, креветки і омар. Трошки збилася, згадуючи назву спеціальної рожевої солі, яку вони замовляють в Австрії. З виглядом доброї, але прискіпливої господині. Офелія запитала, якими руками Люся робила їжу – чистими, чи бралася за волосся, і переливчасто сміючись почала кидати шматки Луї Тринадцятого цуцику. Той кумедно стрибав і розвозив їх по дубовому паркету. Люся приязно мов на дітей поглядала на господарів і крадькома на плоди своєї праці, котрі кудла та потвора ганяла по підлозі. На цьому місці, за своєї спини, я почув материнський голос. Ну, відверто кажучи, я ніколи не чекав такого від своєї інтелігентної матусі, колишньої викладачки університету, літньої жінки з бездоганним літературним смаком. Щоб ти в пеклі вічно серла тим Луї-тринадцятим і до віку висратись не могла! спокійним тоном вимовила моя чемна мама. Мігель реготав, мов навіжений. Невже у вашій країні є такі заможні люди? запитав він. Давньогрецькі колони не можуть собі дозволити навіть вони? кивнув в бік поселення довелося зробити екскурс в економічну і політичну ситуацію на рідній батьківщині. Мігель був відверто здивований. Ми з Лізою не менш. Адже два запитання нашого привітного господаря стосувалися тих знань, котрі він, певно, отримав ще в початковій школі. Чи є в нашій країні цар? І чи правда, що на сніданок ми їмо чорний кав'яр? запиваючи його горілкою. Ну, ми вирішили не розчаровувати його. Поволі і ця, я б сказав, пізнавальна частина нашої вечірки добігла кінця. І я нарешті поставив запитання Руба.